ان کې د 99 واي نو دی وای نا ان ابن عمر کان یحج حجعتنا انا دډبل <سؤال> بول دلته وځم پیغمبر ودشوي دلته و یا زمان رسول اللہ کانیفر و ذالک نبیل اسلام دکڑی نو دا کم از کم استحب دی او دعشی رضی لنا پا قول بانید دا و تیدو دو پارا لار اصانا دا زکی دا تکار کرد دا دوزنسو کنانی دا نبیل اسلام مازفقین مازگر ماخا مازفتن بطحاک مزنو کرد سم حجعب یا حجعطان لگر در اولا گول ارانو کرد بياض ماكيت داخل شو دكان الرمار يفعلوا اذا مستعد باو من كما شاين كما شاين تي حجي و مي قال حدثنا قال تر بروز بانجي سالوا اعمال اول بعد ذبحه اغين بعد علقه يا دا دريس زنيت ترتيب واجب مخترق انا دم بلازم واجب واجبو شوافی دتا انا بلدی سنت وای تقدیم خیر باندې دمن راجی ها دا سلرم تواف زیارت طواف زیارت کمه کړه دی درونه نو بیا دا سنت دی ترتیب واجب نه دی امور ثلاثه کی ترتیب واجب امر رابی کی ترتیب واجب نه دی سنت دی خو سنت دټو بالنسبه رسول الله علیه السلام د پتا ورځ کې چا به تاسو کولای زپون شمه د می مخ جوړ د امیر وسته کړو وی حرج هیڅ حرج دم پنیشته د حرج نشته از موږ وینم دمشته دی لا حرج فی الاخرہ بل حرج فی الدنيا قتل خطا او لا حرج الله باخی کنه باخی الله باخی او فدیت ورکه په شمله باندې او کفاره دم شه روجیته انه قال وقف رسول الله في عجر وداف من آيات سالونه فجاء رجول يا رسول الله زبونشم فعلقت قبلنا زباحا زبا مخشي پكارو سرخرا والمستفكارو خمام مخشي سرخرا رستمي زباعو کرو ننبيل سعزبه ولا حرجا خد وصل زباو کا حرجه نشته وجاء رجول آخر فقال يا رسول الله پونشم فلاحر تو قبل ان ارمی اول رمی پکاروا ابیاروس اب تو قربانی نحر پکارو ما نحر مخی اکڑو او رمی مروس تو اکڑو بخیر ده ارمی ولا حراجا قال فماسو اله یوم جنا شیخ قد داما واخارا اللہ قال اثنع ولا حراجا تعالیم کمو بخیر ده حراجی سے باخره که حراج پا دنیا کشتے دم دپی در عبدالله بن عباس فخفل رواد ده عبدالله بن عباس فعلیه دم نی. خرجت ما نبی صلی اللہ حاجا فکان الناس یاکونه فمن قاله یا رسول اللہ سعیتو قبلنا توفو یا قرن تو شاید اواخر تو شاید فکانی قول لا حرج لا حرج اس حرج نیسته اس حرج نیسته دنیای کې حرج شته په آخرت کې حرج شته ګورو دې باقرین را الا علی رجولین مگر هغه صلیبن حرج ده په آخرت کې اذا عرض رجل مسلمنا و هو ظالمنا دیو مسلمان عزت وا غستا دنیا کې حرج ته قالته او خبر حرج الته نشته دا مخکروز ته ګنه لشته الله پدې نهول نه کایو چې له الهالته مکې ختا شوي د سا ویکلو هیشګنا دی هیر شو دی کازې نه ده واجب پې de شو تک د واجه تا خیر پهلوکن کې شوي دی هیرره باې شوي دی ه حه شته خو ص د سا وکه شوېفضضا کل لځې حرا جاوه حالا کا د مسلمانې حاجزاخستته هلته به تبا شي مې باب فی مکہ باب ھناکہ تا دی فقرا حدا ثامر اللہ باب فی مکہ دس ب خدل غواڑی اسوترتو فی المکہ اسوترتو فی المکہ مسلمز کئ مکه مکرمه که لمخ کئ نه یوسړی تیریگی نو سوتر لا غول پکار دګنه د پکار نو نحنه په نزبانی مکا او غیر مکہ کے استری حکم یو برابر دے پچویر کے استرا استے نو پ مکہ کے مسترا ہم مکہ کے سریگی نہ خپل روز تے مقام مخ مؤخرت الی ليش مقدار بشیو در نو کہ یسر مکہ کی نو تیر بشی مزایا تبری پچوی دے کہ د مکہ د غیر مکہ خصوصیت نشته امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ باب داشی مناقض کرے دا ستره پا مقا غیر مکا یو برابر ده بخاری باب لیده بس تغمس ده بس د خنافم تغ مسلک ده دا مکایی کا غیر مکا مسلی دا پارمخ که ستره پا کار ده فرق دا مکای و دا غیر مکای که نشت ده دا مکا مکرمه که مشجد حرم مشجد کبیر ده مجدد کبیر لوی کبیر دی نو چې کبیر دی نو مخ کې یو ساده سي دیریږي نو تیر دی شي لکه سهارا کې د 200 برابر نو حرم د مسالی دی اغه نو مخ کې تیریږي نو تیرېدل جایز نه دی جایز نه نو مکه مکرمه او پایپریو څوملري په سوتره کې ها ها د شوی کې مې حرم کې د مسجد کبیر دی مجد کبیر په منزله د چاده د سحرا ده نه مخکلوکتتیریږ نو خیر دی خو زمونږ دا ژماتونو م د کبی نه دی دی اختیت په دا دلته او لې ملګری وړي دلته محام خې دل دا ن دا مجد کبیر نه دا سمج م مسااج زمونږ پاکستان کې دومر مساج نهشته په خبره پو شو د صحرا کې حکم د صحرا کې یو څړې په مستول ده مخه دریس دو صفو مقدار موزه سجود د دې موږ حریم مسلي وو لکه دا څړې وګوري مسجد یې ځت وګوري نو ټول مقداره کاریا غنونه کوي دا حریم د مسلي ده نو صحرا کې حریم د مسلین مخه تیرېدل جایز مګر د کبیر کمو حریم د مسلین مخه تیرېدل جایز او صغیر مسجد کې دا ټول مسجد حریم المسالک راځي زموږ د جمعې دا لوی کبیر مساجدني دا صغیر مساجد دي افضل دا چې د مخېن طواف کوي دلته سره مسکې مخې خلک طواف کوي نو عت طواف او سلام واحد ماملې فرق ده باب ال سیمه مکه یعنی السوتره فی مکه عن باج آلين عن جد نور عن نبية صلى الله عليه وسلم نبية السلام مزكونا مما يلي باب بن سام خیال کوئی نبية السلام مزكونا د باب بن سام تا مخامو والنا جمرون بین او خلق دا نبية السلام مخط تیره دل ولا يسا ما ست او ستره نو ادرو ما زکر ماوی ده برا داباکی ستره پکار ده. باککنه ده ستره تن فی المکه. نما ده او مصلقه ده مکه او غیر مکه په ستره یو برابر دی ها مجد حرم که ستره منگه لگه و ده مجد کبیر ده. او پا منزله ده سحره ده. او سحره کی حریم مسلی نمخ کسره تیری کنه سنه جایزه. او په مساجد صغیر مساجد کې د مسالین مخ کې تیرې دن دا ټو مسجد هرې نو مسالې کراړي والله چې مدونه بین یتای خل مخ تیرې دن نبی اسلام نه مې کولو مخې سوترا نو لا ګولې ادا کوم زاید نصاب پر رحمت الله علی بذر ذکر کوي دا باب بنی سام او شرط کوم ز باب عمره ته توجې کی باب عمره دیزه که نبیل اسلاموز کولو او خلک مخ که با تیره نو حریم د مسلی نمخ که تیره دل پرارا که مجد کبیر کې جایز دی فوجبه ها صغیر مساجدی که دا طول مسجد حریم دا مسلی که برا شید یہ دابو تحریم کتابی قارا قدسو آمدون مخمبنی قارا قدسو آمدون مخمبنی قارا تا دا نروا دی ای دا واقع شو کولو نروا دی وونه پریکولو نروا او د دا تور چوزون نروا شو ها که یو سری زان لا کمو شی کرل دی اغریبل ورپجایز او شنو واقع اغریبل نروا وچی نو بیا ریبل جواز او نا جواز کلا پر پر لړاول یا پریکاول د وچ وافه جاز کول کی یا وچم دغه څه پر خودل پاتې لګت څه شن دغه څه دی اونهم پریکاول غیر جاز یعنی مقام مکرمه کې هر چا د پر امن ملو دے خو غیر مقلیدن پکې امن خر اوسو دجی کوي پوسه ته بیا قبضه کو نه قبضه کو کړه واځه د حرم بيجتي وګرو باب طهري مکه انا لما فتح الله على رسولي الله چې مکه فتح کړ په خپل پیغمبر باندې قام النبي صلى الله عليه وسلم نبي رساله طغیوتریدو فهمي الله دلا احمدي واسناري الله سناوي سمقال ان الله حبس عن مكة الفيل لا اسحب الفيل الافاق منكر ولذين نيت خراب وش وصلى على يا رسول والمؤمنين الله مسلكه مقام مكرمه بارئ اول پیغمبر او مؤمنان لكن دا جگړ هميشه د پرنو وانما حل لي ساعه من النهار دروځې لږ غړای چې دا ما د پرېشوري بیا جگړه په مکه مکرمه کې نه دی जायشي سم هي حرام الیوملقیامه بیا حرام دی مکم مکرمه کې جگړه تر قیامت پورې سیر مخالیدن دا حدیث نه کوي په حرام تده نشیو نو یې قبضه کوو په دشه دی حکمته لنی قبضه کوو نه د حرم کې دلې شو بیا دلته پاکستان فوجانلره خاږي او بو پرخو ده په بجلی په پرخو ده بیا ته غنوواله خو د یالو چل نه ورته ده هرته ته بنديته کوي دی او په پروري زګبای منار ته خاطر ټوپه کو سره نو بیا دی او بو پرخو ده په کې بجلی په پرخو بیا ته غنوواله انما حلل لسات من النار انما کومګرمه کې جگړ جايز چې تاسو بیت الله حرو کومه <صحكومات> څنګه واغسته سمه یې حرام الی یوم القیامه دا غیر شرارتي دی دي زمردی بدیش دی څه په ماکه کې مځه کوي ګور الله کورم د نړۍ ده پاتې شوی رافل دین کومه نه رافل دین دا چې ثالثه په سودی حکومت باندې قبل کو متحرم تدنه سمه حرام الی <صحكومات> لا يرزق دو شجره د ون پره کونې په کار نه ششادله احکار ولا تحل لقطه لقطه چتولند په کار الا لمنشدن هاچ اعلان کئ فقام عباس عباس فارزه ده قال الربا جرس الله د اسخر واختن مستثنا کور واړي زکه فائنو لي قبورنا و بيوتنا زم کورنه فقاري قبرون لفقاری گی نو نبی فرم السلام فرمو اللہ لازخارا داتا مستثنان قال ابودو وزاد فیرن مصفحان الولید فقام ابو شاہ ابو شاہ پاس جدا رجل من آلیل یمن فقاری رسل اللہ اکتبو لی داماتو لی کجی فقال رسل اکتبو لی شا. ابو شاہ ابو شاہ تولی کجی قلتو لی لاؤزائی ما قولوه اکتبو لی ابو شاہ تولی قال هذه الخطبه التي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو شاته ده خطبه ولي کوي كتابت حديث في عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ابو شاته النبي الاسلام خطبه ليكله <تفق> شنو واخري بل ناروا شنو واخري بل ها شدا یو چې څه شی پخپلہ ਕਰਨ دی غیر ایبل یا پخپلہ نه دی خودرو دی لیکن داخله چیکري اغه شیله شوتل پیدا شو پخپلہ شوتل خلق کریبل هم جائز لیکن خلق پخپلہ نه کری دا شی خودرو واخ شنو د پری کول ناروا ومن پرکار د مکه مکرمه ها و چی نبیہ په ریبل یا لړول جائز غیر جائز نوو کې اختلاف شنو واقعبنه پری کړل مکه مکرمه یی او دی قال حدثنا احمد بن محمد یو کور زکه دریسلو ورځې پاتې کېدلی د څ ورکړو ونی سفر جوړ کو یوزلکان <وحیو> الشمس نور باندې با سورشی قال الا انما هو مناخ من سبق الی شوف څه مخ لار بتاغه دغه ځای دی دکې میکیاتونونه کی دی وای یو خار سوال کرای جائز کې غیر جائز اختلاف دی وشو مفتي صاحب رحمت الله علی لټلی چې اوس په دې وخت کې د ماکی کورونا کرای کې ورکول جائز دی ه شو من م نه نظرر زر دا مسله را غستې ده پوه او جایز دی نو دا خو زمونږ مفتی س بلیکي ته جاز دو وې پهې هغې خوشاالو دباره پوه شو او تیرمانې کې معامې غونونه غتی وه بس دا شرق د دا غورې داکلا نه کوي نه داولې زمونږ ممسله تیک په دې وختې کرای کراې ووررکول دی د خو مفتی س بلیکې اختلاې چې ترای کې دا د بار او سېجون کې یو برابر نه منحو منسبقې لې چې کوڅو خلک مخې لار بزاده وې زاده بناګل نه کول پکاره دې و دې بار قدتنا دو تعام ذخيران د په حرم کې الحاد فې د کې الحاته التا مسافر ورکول کول غاړي ن کول ډیر ناروار دي سقایا او دی مالا خدای نبی ز د نبی ور کول په ابو کې دی دا زمزم ابو هغه کې کا جری واچولي ابو لګه خوږي شوی نو دا الا باس عربا نبی ز ور کول حاجانو ته قال رجل لبن عباس يوكاس عبدالله بن عباس وي ما بالعال عز البعث دي يسكون النبيز دي تش نبيز واركي شبت واركي زمزم كي كجوري أشولي أبوخي كي كوري ديا واركي يسكون اللبانا والعصالا والساويقا ادده زامنو اغي سطوان واركي غبينان واركي پای ورکای ماستا ورکای لسی ورکای او دیتشا ابو خاکی کری دستا وجه دا ابو خلوم بیهم دا بخیلان دی ام حاجتون یا غریبان دی ورکولی نشو نقال ابن عباس وینا نا خبر داشنه دا ما بنا من بخلی نا من بخیلان نیو ولا بلا من حاجتون غریبانم نیو ارسشتے پوی ماستو ارسشتے ولیکن دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام داخل شو علی راحلتی پخپل راحلہ باری سوارلہ باری اور نبی علیہ السلام پچی عسامہ بن زیر دو فدعاتل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرابی ابرہ گئی فا اوٹی بی نبی جنو نبی زرادلی شو فا شریبا او نبی الاسلام هغه نبی زوز کلا و دفا فضلو اله و ساما اپاتش ای اصاما لور کرا فشاربا من اغموز کلا سم قال رسول اللہ احسنتم و اجملتوم بات اصدقی خکار کوئی نبی الاسلام دیتا احسنتم و لیتا مونږ مونگ نبی زوارتو کنیم ماستم و سمشنی وشوی انم غریبانی کذالک <تصفح> ففعلو ف ځان لا نري د نو غ ک رامه قاله رسول اللهصل الله ل نوبیله اسلام د تهاحص دی د مجد د قوبا کې نبیله اسلام او او بګ تللو نو دا د چرغو غبانې اکام کو اوس رمځان کې سوکلا شي د د قوبا خلک کله کلغ راړي د ساده چرکوغ رالي زمونږ مشرانو د نبیله اسلام او د بکر اکام پههغبانې کوي زمونږ هغی ورکو دا دې لپاره کوم رچتن به اسلام دې تحسن تم اجمل تم ولید دې موږ تا بدلی نه راو کنه موږ په ایم ور کولیشو شو ور کولیشو دا ال اقامه بکہ مهاجرینو مکه وګرځنه کې تو اف سطر پرشه دل ور شو اگر یقولو المهاجرین اقامت بعد صدر ثلاثت صل. بس بیا سفر خپل مدینه منوره ته نه د واجب صلوات فلک او دی قال کې دنه نماز فرض نفل ټول جایز ها د خانه کعبه ور کول کی تلته سره و دري مخامق دشي نبی خو مخامق خانه کعبه را نه غي دام ذبونی شي ہا کدہ سکو قدرت چوکا طرف تا یا جائز نہ سنا تل کعبہ نفل فرض طور جائز ہے صلاۃ تل عن عبد الله بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخلل دا نبی علیہ ہمو دی عمرۃ القضاء کی خان کعبہ تدن ندن داخل ہوئے درن بوتانو مکه فتح شیع نوا او فتح در مکه کی یقیناً درن داخل شیع ده دا اغا بوتان بوتان لگی کری دی اتفاقی دا حجت الودا که داخل شیع ده دا اکا نده دا داخل شیع سوگوی داخل شیع ده دا. سوگوی نده دا داخل شیع اختلاف شد صلاح نبیل اسلام پکی کرده اکا نده کرده نو یو نویو قو کلات ندکڑے لیکن کوم ملگیری چی دن نو خان کعبہ کی آغی وعی نبی الاسلام موز پکی کرے بس آغی دی پارا ترجیح داخل کعب ہوا بن عزید و عثمان بن طلحا الحجیبی اب بلال فاغلقا علی وری بن کرو فاما کسا سی یا لگ وقت پکیر کرو مقال عبدالله بن عمر فسال تو بلالن عبدالله بن عمر وعی ما دی بلال نزلن تپوش کرو حين خرجا كلاك راوته ده ما سنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام دن خانة كعبة كسو كولو فقال جالك عمودا عن يساري يو استن جدا عروني طرفتا و عمودين عن يميني دو استن خط رفتا و سلاسة مدتين وراهو او دري استن شا طرفتا او مزك نبي الإسلام مدري ده وَقَانَ الْبَيْتِ يَوْمَيْزِنْ عَلَى صَتِ عَامُودَتِنَوْ اَغْوَقِ خَانَ کَعْبَابَ پَشْپَگُوْسْتُنُوْ بَانِ چَتْ عَجُلِ شَئِوْا سُمْمَسَ اللَّهُ بس مُز نکره چک شو کانا؟ مُز ثابت ويه قاله قال حدثنا فراحت بن عبد الرحمن بن مهدي مالك فاصله مزنبي الاسلام كړي جي ويه قاله حدثنا سلم بن بشاره قال حدثنا ثمانه بن علي قال الله غانم يمران النبي قال ما را حديث القناديه وقال قال ولا فينا فَذِهِ قَالَ خَدَثَ وَهَذِهِ حَلَفَ وَلَخَدَثَ جَنَاهَا يَا ذِكْرِي بِزيَادِ الْمَجَارَاتِ رَفْعُهُ مِنْ سَفَانَة فَأَخَذَ لِعُمَرَاً وَخَصَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَكَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ذُرْكَاتُ مُزْنَبِ الْإِسْلَامِ كَذِهِ فَذِهِ قَالَ خَدَثَ وَمَا مَنَ ابْنُ عَبْدِ انن نبی صلی اللہ علیہ لما قدم مکہ مکیت چراغی کم کالکے فتح دا مکہ کی ابا ان یدخل البیت دن بیتولات نظم زکا وفیه العالیہ دن بار علیہو بطان فامربیہ فا اخرجت نبی علیہ السلام دعو قال فا اخرجت سورة غ کې د ابرا اسلام دشکم جوړ شو اسماعیلله ل اسلاممه وسی ما مع الله سلام لاسونې کې تقساام د زسلام اوغشي وررکي خخله الله قله هم الله الله جو تبا کې والله ل علمو عالیمو د ته دا لم استق بها بیا ابراه اسماعیل اساعیل سلام ستان ب سلامه نه اولا سمه داخل البیت بیا بیت الله داخل شو فا کبرا فی نواحی دا بیت الله پار گوڑ که تکبیروی الله اکبر وفی زوایا ہو گوٹونی کم سمه خرجا بیاواتی دا ولمی سلو مز پکی نرکڑے فا عبدالله بن عباس پا وو نو نو کم صحابی چه پکی دے اغوائی مز پکی کردے اغراد پرتے عبدالله بن عباس پا کی پا کنو نا خبر بو شويه اي ابي قال قد قال النبي قال قد قال رسول الله قال كنت احب اجل ما دار من ان ادخل البيت خان الكعبه تدن داخل ثم وصلي فيه كفاركم ففعل رسول الله نبي النبي الاسلام زماله سنيو فدخل في الحجر حتيم ته دن نکرم في ديزة كمزو كار اداخن كعبه كدن مزبلا برده فقال صلی في الحر اذا ردت دخل البائت بيت الله ته دن تل الواري نا دن دي نخونه پر اكده و ديزة وقت عاتم من البائت فإن قوم كي اقتصرو حين بن الكعبه فاخرجوه من البائت <تصفيق> چنده كموا نو ده حتيم باهر كرم د دې کې موجګاندی کې مسکل دنه مسکل دي دې هغه قال حدث و صدق قال حدث عبد الله بن النبی صلی الله علیه وسلم توجو غاړي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی اسلام خرج من عندها مصر وهو مسرور نبی اسلام ډیر خوشاله د کور نوټې د لټ ډیر خوشاله سمع راجع الیا دمر واپس وو هو کایب نبی اسلام ډیر خفاو تا كون ته خوشاله واپس کو ترا ته له ډیر خفا دا ولي فقال ان تا زه خان کعبه ته دنه داخل <سؤال> شوم مزبه کیو کړو اوس رسل مزمن کیو خبر رااله وس هر امتی بوای چې د نوخانه کعبه تبدل حرج دي یعنی حما طول امت په حرکت کې واشلو وای شي ول او استقبال تو مینمری مسدد پتو یعنی کدا خبر الله پاک زم ما زړه کې مخ کې اچو مخ کې اچولې و زبخانه کعبه نه داخل شي نه و ټول امت په حرج کې هر یو بوای چې زمو پیغمبر د نتره زب په کې دنه زبر ان اخاف ان اكون قد شققت على امتي ما تكليف كي واجه لخلمته لمين پیغمبر علی السلام خان الكعبه تدن تلي زبمار تلبو جدن نزمار سرت تلي ني شي باب الدنيا دي با شانجي عام خلقت لي شي نده حرج بيه محسوس كرو زك خفيم و اسدا واقع بشي فتد مك بشي فتد مك نو نبی اسلام زمونږ نه وې د نو ډر خوشحالو او چې خ کابی ته دل نه داخل شو بیا راغې نو ډیر خفه وو خانه کابی ته دن نه تلل نو په کاره دن نه تلل نو په کاره د ټولو مطمه په حار کې واچلو نوګوره دا فته د مک کې عاشر له نهونه نه چ تهوه شان د ف مک کې خو په مدی ل کوې وه رمځان کې راغلی مکفته مد... شووه او بل دا دومره معامې خبر بانددي او دا فتح کې دل او خلق مسلمانې دل دومره لوی فتح مبین هااتل دا خوشحالي چې خوش دا دا چې معمولي خبر خبره باندې ختممیږي او په می مییان چې خوشحالي نه ختمي خوه نو دا مععلمېږي حاج ل دا وه نبی نبي حجلو, حجلو دا کومون خ کابي ته دننه داخل شو داخل دا دا دا دا دا دا دا دی دا دا حجلو دا ن کوم اختلا دی حجلو دا کې نبی خان کبي ته دننه داخل شو دی که نه داخل شو دی داخلې دل مععلمېږي دا دفته د ما کې واقعیت دننه لکه دفته د مکان کې عشي شته د ن بیا لا او ته مدی نه مور کې د انا تعبت جدا داخل شويه صديق قال حدا توي وصل هو سالم تصدق قال حدثني خالي عن امي قالت سميت الاسلاميه تقول قلت لاسمان ما قال لك رسول الله صلى حين دعاك اسمان راو بل او سوي اتات سوي انا تعبنا جدا نراو هذه رسول الله تعالی شذنت نیز دې شنو نو ما قال لك رسول الله صحين داکا تي راو بل ني نبيل اسلام تا ته سووي قال ودا شوي انني نسيت ايمان يو خبره رشو من خان کعبت تن تل يو خبره شو ان امرك كما امرك لتا ان تخمر القرنين دا دو اخکران دخانه کعبه کی دن نده. دا اسماعیل علیه السلام کې که کم گرد علال فیره دا اخکران دن خانه کعبه کی پرو دو. و دیده پا سشی اچول پاکارو. خوشوی؟ سر مخامه همونز که اشتغال راجی. و سشی پاکی اچول پاکارو دا پتول پاکارو. خو ما نهیر شو. ما تاتوی دا وام خو ما اونو ویلی شو. اینی نسید توانا امرو کان تخمر القرنه فائنو لسیان بری ان یکون فی البیت شای یشغل <سؤال> المصلی مخ اختراندی اسره مز گئی نبیا تا کراند سدی دسه شه اشتوار اج یعنی خل رج نما به دې چې دې تپاسه درسه شه اچول پکارو قمانه هیڅ نه قال اين سفري متاديت اما او خو هماني چالابه पारा حدو احملو نمبر قال قبل جواب درخوا ملي محمد المحاربه باب في مال الكعبه ديخانه كعبه كي با خلق منظورات برارد ديخانه كعبه كي بدل نه كي خوديش چاسه شي برارد دنه خانه قال القاعد عمر دا شیبہ در گئی شیبہ یعنی ابن عثمان قال قعد عمر من خطاب فی ما کا عمر کینہ اس تا دا تچناسی پدیزا کینہ اس تا اللہ زی انتا شیبہ یعنی ابن عثمان قعد عمر من خطاب في انت فی ما قعدی کا لزی فقال لا اخرج حتى لا اخرج حتى اقسم مال الكعبه دي خانه كعبه دنه په صندوق کې منظورات پراته دي او ترڅې چې دونه دا, دا خره نه ده دا وباسه مو پر خلق باندې تقسیم حضرت عمر ترڅې لا اروض زنو زمو سو پرچه ما تقسیم نه کړي مال الكعبه مالک کعبن مرص انا کعبک کمن زراتو لا تغصی براتدی زکه خودل نی په کار د پو خلکو بانی ویشل په کار دي تقسیم په کار قال قلت ما انت بفاعل ما دا کات نه کولی قال بالا لا فعلن बेशक خمخه بهکم پر دې مینا قلت ما انت بفاعل تنه کولی دا قال لیما ولنی کولی کورته لی نه رسول الله نو قدر عام مکانه نوبی ل سره دا لییدلی دی او ب بکر، او ب هملییدلی دی وهما ه جاین کولامالار هغې ډیر حاجمال ته دا هویستله تقسیمون په کارو هغې به تقسیم کړو چې نوبی اسلام ی د تقسیم نه دی کړی او ب ولی د تقسیم نه دی کړ تهڅوکې چې تقسیم ځکه د تو چېمان تهې ف نه چې کولی ته دا م بیاخر هو هغېدي له حرکت نه د وررکی فقاله فیا همما مرعاې اقته دي ما بسې دو سړخ تدا په کاره نوبی اسلام کوم عمل کړی او بګ چې کوم عمل کړی خوما مرعاې اخته ديې ما بیاستا خبره صی د زن <تصح> <تصح> فادي ما حدث الله بن طاهر ما بنى ما رسول عند السدره من غديره تنزيشو وقفا رسول الله عليه وسلم نبي الاسلام ودريدا فيتا في القرن الاسود داك المقام فاستقبل نو بسره کته hmm. کړه وکاله مرتل هغه کنده کې وقفه ودریده سم اتفقنا اس كلهم نور ملګر مودریده دا تایف نه جما کې ترازی نلای کې دایده د ووجو دوی سمقال ان سيد ووج وعظاه حرم المحرم لله دا وظالک قبل نزول تایف وحسن لثقيف دي تراتل مخ کې دا سيد ووج دا وای دا مو حرم ده د دې دا ډېر ښه منظر ده دا وای دا سوزونه پری کاول نه دی په ګرډر خوشنما منظر ده لري وای شوافه پنځ باندې د سایده وجو دا, ساید دا مو حرم محرم ده عندنا دا حرم محرم نه لري خوشنما منظر ده خسته بوګيږي خسته زالي ناغه په خپل ځای باندې پاتې شي نو خسته لګي